Livet på en pinne, gör av dag till en fest. Ta varje liten chans du får och njut. Minut och minut, lyda på en pinne, mat för varje sinne. Jag har låtit väl mig få blomma ut. Då var det dags för 275. Välkommen. Nu Tack. 2 plus 7 plus 5, lika med. Tack. Nej, men det är så. Som att bädda får man ligga Mycket väsen, för lite Så kör ingen sån gris. Ja, <här> jo. <Ja. Ja. här> det är alltså ordspråk och, och, och ordstäv var det väl egentligen. Men sk skillnaden mellan... Jag tänkte man, man kan bara... Jag hittade en liten förklaring. Det är som ett ordsträv börjar nästan alltid med ett citat. Någons säger något och ibland läggs det även till något som framhäver det skämsamma istället. Och ett ordspråk, ett ordspråk används alltid på samma sätt. Vi ändrar alltså aldrig ordens böjning eller dess ordför. Ordspråket får ofta sin betydelse av var i talet det flikas in. Och det gäller alltså att använda rätt ordspråk för rätt situation. Ja, har ja, du något ordspåk för, för, för den här podden just nu? Ja, för, för, för absolut. Det går utan att sägas. <laughs> den går ju alltid att köra. Ja. Men det är, väl, det är väl Sörens? Ja, det är det väl. väl. Rätt rakt översatt ja, från ett annat språk. Men det är så som är det finurliga. Ja, nej, men jag, har en, jag har en del på lager. Ja, jo. Det förstår jag. Ingen rök utan eld. Nej, men... Nej. Ta aldrig den sab som ryker. Ta aldrig den sab som ryker. Ja. Mm. Ja. Ibland, så, ibland så kommer jag få helt... Hur heter det? Still, liksom. man kommer inte på någonting. Men det är bättre, bättre brödlös än rådlös. Ja, ja, jag vet inte. Eller, eller, eller som du brukar säga, bättre brödlös än redlös. Jag vet inte vilket foto jag ska stå på. Helsingland. <laughs> jag, jag hör att du har hittat, hittat den här. Ja. Jag letar efter den. Den på Nile City när är lakisk gubben är troll. Talbot. Mick Talbot kommer hit, ja. ja. Och så, han är professor i ordstäv. <laughs> och så säger han någonting också. Jag har någonting med fårkläder. Ja. Du anar, anar ugglor i moss. Du har ju ett ugglor som får kläder. Jag Och så ja, ja. Fåra kläder. Jag <laughs> fyller, fyller skiffret på mig. Mm. Ja, de är väldigt bra. Ja. Det tar sig som ord, Bernard. Ja. Bättre tiga än i, en illa tala. Kan jag bara säga, fylla på mig. Rom byggdes inte på natt. <laughs> du har varit i säcken innan du kommit i påsen. Det är svårt att lära en gammal hund att vissla nationalsången. Nu är det lite... <skratt> <skratt> Antingen har du blandat ihop, men då så har du... Det... Ja, det här känns som att en olycka kommer sällan ensam. kockar, <skratt> ja. Det ska fler kockar desto Nu ska <skratt> <skratt> <skratt> man ju haft den här... Den här, vad heter det? Pipdjuret? Ja, pipdjuret. Ja. Mm. Nej, men, men eh, använder, ah. använder ofta eh, ordstäv och ordpråk. Ja, allt som oftast. Ja, det När ja. de, de han talar om troll så dansar de på taket. Jag har hört det som en variant på den. Man ska inte älla för trollen. Nej. Nej men det är ingen ko på isen så länge runt på nejland. Mm, jo, den, den, den hade jag också med. Jag ska inte ropa hej för du är över däcken, ja. jag brukar, br brukar jag säga. Det löser sig, sa han, som skete i toalett. <skratt> <skratt> <skratt> ja. ah. När gud, gud kommer med döden kommer det fan av Arvingarna. Ja. De Hänga med är det sista jag skulle göra, så Gud. Ja. När man tar av trollen så står det i dansar på taket. Men eftersom står vi med farsten. Ja. Mm. Men nej. Jo. Men nu, nu fick jag vatten på mitt kuvert. Det är också mitt Thalbott. Ja. Men vad Mick, oh. det var Mick Min favorit var ändå. Den som, den som bäddar väldigt ofta liten tua. Om, om och om igen. Vad sa jag? Hade du hittat det på på öppet arkiv, eller? Ja. Det är rätt att säga, men... sen. Volden i en fall i sin stundväg. Den som gapar efter galen fågel ser inte skogen för alla ben. <laughs> det är lite Kalle Ja. Fast det, han han mixar ihop med Kalle hade, helt, helt, hade säkert gjort helt egna. Det, det finns ju... Dåliga ordspråk också, alltså, eller uttjatade, som till exempel, ärlighet vara längst, ofta säger du det, det är inte allt för ofta, öga för ja, öga, öga, tand man. för tand. Jag brukar säga, frihet under ansvar. Och då, då syftar du på? Ordfrihet frihet men man måste inte peta in svar. <laughs> Lite vet. Men här, jag, jag, jag hittar en, en bra här. Du börjar få fler askar i ämnen, tror jag. <laughs> Ja. Bättre ett ärligt nej Än ett falskt ja, ja. Ta till det Lyssnarna ja. Det är ju så när man kommer upp i silveråldern Man dricker alldeles för många folk Framför tv <laughs> Då måste ni nästan ha tagit mig också Jag älskar, jag älskar dig <laughs> ja. Men du kanske inte vill leva Med ett gammalt Vi <laughs> Visst låter han som det är mitt hem och ja. mitt fjärko. Ja, exakt. <laughs> Nej, det var inte precis vad jag tänkte så sjukt. Eller kläderkild. Det ordnar sig med blommorna. Bara kärringen dör. Ja. Den som är satt i skuld är icke-fri. Det skulle min morfar kan ha sagt typ. Det sa väl eh, Göran Persson också. Ja, det kanske kommer som såna... han nej, nej, det i gammalt Botten upp sa skepparen när han ska sjök mm. Botten upp har man hört några andra gånger också Har man sagt A Så får man säga B. Det började bra så han som fick en sup på vägen till galgen Händer <ljud? här> Jag hörde du, det finns ju alltså hur många ordplock som helst. Ska vi kaffe, vad vi kanske var det. Kanske <laughs> ja, kanske. Eller, eller ska vi ska vi kanske ta en, en kaffe efter efter sju minuter här? Ja, gör det gör så. Det går då över så kärringen och lå på spår. Mm. Ja ja. Mycket väsen för lite ull så kärringen och klippte grisen. Jo det då då då då. Där rensade magen så pigan fick tvillingen. <laughs> det här är bra. Ja. Mm. Bara döda fiskar före strömmen Och det kan jag säga att Det är ett ursprung ett ryskt ordspråk Någon annan femma som blev tolv Okej Det där, det där är ju lite så här roligt. Var hittar de där? Wellerismer, <laughs> ordstäv ni, ni, ni är rolig i Namnet Wellerismer är uppkallat efter Samuel Weller Weller var en person som älskade att strö Ordstäv omkring sig det var nära ögat som han som sköt av sin näsan. <laughs> Ordstäv känns ju på något sätt som att, att, att det är väl kanske inte i våra det känns, känns mycket du. <laughs> det är alltså på så sätt. <laughs> Nej men jag säger bara en anfall är bästa försvar. Det är ju det. Eller Framåt senare åldervänd. Mm. Kaka söker en vaka. Ungefär som kläder efter väder. Nej, men en kaffe. Ja. Har du god familj så kan i balen. En kaffe och så tar vi, vad heter det? Vi tar... Eh... Ja, vi får se. Kommer tid, kommer råd. Vi går vidare i... i... Orstävens land Du har några kvar Jag har väldigt många kvar Så det gäller att väga varje ord på gudbåg Hårda bud som Moses fick stentalarna på tårna <laughs> Det där är ju så roligt historier <laughs> Ja Ja, nu gör du helt rätt bättre, bättre fly än illa fäkta Åh, på Lite, lite mer kaffe Dela glädje, glädjen. Dela sorgen, halvsorg du har på det. Den ene stöder, den andens bröd. här oh. är så liv för sig. se. Den som inte arbetar, ska inte heller äta. Ibland man växlar några ord, men annan heller att man får fel tillbaka. Mm. Det är alltid mörkast före gryningen. Men det gör ingenting med att fera ju mänskligt. Inte röra mig och inte lägga mig i det, sa gubben. Gumma skit i sängen. Envis som synden. Men nej, finns det hjärtrum så finns det hjärtrum. Ju mer jag tappar desto mer vinner jag, sa bryggaren. Gammal är <laughs> Nej, men vet du att uh, hur man än vänder sig så har man ändå där bak. Kärleken drar så gubben när du gudmar. Jo, vi tog i skogen en låt av förresten. Att dra genom eh, yeah. like, yeah. ja. i skot. Nej, hur man är vän med sig som var ändande bak. Ändande bak. I Min son heter Hans efter Hans majestät, så kärle. Ja, den brukar jag köra. Hans jag heter Hans. Ja. Ja. Ja. Nej, men ska vi. Vill du en? Jag kan avsluta med. En ja. bara. När du är full så är jag tom. Och när jag är full så är du tom som banan till flaskan det var nästan... Vem är jag? jag sagt, var, det var en gåtes och ett ors där. <laughs> ja. Du är fullt så Nej, Nä, lägg, inte, lägg inte alla äg i samma korg. Låt inte vargen vakta få den. Lärdom är mer än guldvärd. Lätt fångat. Lätt förgånget. Mm. Jag kan ta några bara så här. så Se om du kan det sista. Ja. Alltså... Om det är är kluret. Man ska inte ropa varg i... ...fåra land. Nej, Man är alltid sig själv... ...närmast. Orgonstånd har guld i... ...månd. <laughs> Mycket vill ha... ...mycket mer. Omväxling. Förnöjsen. Precis. Så, som... som... Ut i med grannet mm. Penga luktar uh, Vet inte Inte mm. När fan blir gammal blir han Religiös ja. Skita i det blå Blåskåpet <här> ja, Skåda inte en given häst i munnen Nej, men jag tycker att vi, vi, vi avslutar helt enkelt den här podden innan vi drar ett nytt ämne med och säga bara... Ha, ha, har du någon, någon till? Ja, garanterat. Eh, ta din... Eller vi kan ta... Vi måste ha fatta fel så en av katterna som tålmodigt väntar utanför mössfabriken. Ja, men det är ju roligt. Det är ju roligt historier som har gjort om de till ordet. Det är det. ja. Jag tänkte bara säga Slutet gott, allting gott Ja, bra Själv är bäste dräng Sade ja. Men vad tycker du om den här Det är svårt att lära en gammal hund att, att, att visa den här Jo ja. Den var lika trovärdig som den här, den här Speedway-laget Från, från <laughs> Täby Moderaterna, heter. Moderaterna. Jag tror att det är du som ska okay. dra på nästa ämne, alltså på 226. Sportkommentatorer. Härligt, det är trevligt. Jag, ja. jag, jag tror, jag <laughs> tror. Jag tror jag vet en. Jag tror jag vet en som vi kommer att <laughs> prata en hel del om. Men sportkommentatorer. Mm. Nej, det här var korta sekunder. Jag bra? hållit på den på väldigt länge. Kort och lapp, kanske och runt. har Ja, tål, 13 minuter. Mm. Tack och hej. Livet går en